По този път Беседа от учителя Държана на 5 октомври 1932 г. в София Ще прочета пета глава от Евангелието на Йоан. Човек трябва да знае как да използва благата, които Бог му дава. Животът в едно отношение е благо, а в друго отношение е страдание. Любовта в едно отношение е благо, а в друго не е благо. Доброто в едно отношение е благо, а в друго отношение не е благо. Знанието в едно отношение е благо, а в друго отношение не е благо. Следователно трябва да знаете в какво отношение нещата са блага и в какво не са блага. Да се самовъзпитаваш, това е благо за човек. Самовъзпитанието не е прост процес. Също така и самопознаването на човек. В древността се е говорило по тези въпроси и сега се говори по тя. Ако ви се даде тема за възпитанието, всеки ще напише нещо. Ако ви се даде тема за доброто, всеки ще напише нещо за доброто. Ако ви се даде тема върху любовта, може е да се напиша цели съчинения. Всичко това е хубаво, но от едно съчинение до друго има голяма разлика. Да кажем... Вие сте учили да смятате. Например, ако ви попитат какво означава единицата, как бихте отговорили? Или числата 2, 3, 4? За вас това са обикновени числа. Но знаете ли колко време е струвало на природата, за да се прояви единицата във вашето съзнание? Тази единица не е възникнала така. Взимате един орех и казвате. Един орех. Обаче никога не се спирате върху сложния процес при образуването на орех. Може да разглеждате ореха в неговата ядка, в неговата черупка или в неговата скрита сила. Имаш орехи, можеш и да ги ядеш, но от ядене до ядене има разлика. Ти не знаеш кога да ядеш. Храненето не е произволен процес. Той е разумен процес. Храненето е един от най-разумните процеси и понеже природата не счита, че ние сме разумни, не е предоставила храненето под наш контрол. Имаме желание да ядем. Ние взимаме храната, сдъвкваме я, но влезе ли вътре, тя казва, не се меси в тази работа, друг ще я свърши. Месиш ли се, ще я объркаш и нищо няма да излезе. Човек мисли, че разбира нещата. Добре е това. Но разбирането не е затворен процес. Например, Мислиш, че си богат човек. Богатството подразбира да имаш почивта и уважението на хората. Каквото пожелаеш, всякога да го имаш. Богатството е благо за човека, но то може и да не бъде благо. Ако си богат в един свят на кръци и разбойници, те ще те спират на всяка крачка и ще те губяват, че си богат, докато вземат и последната пара от джоба ти. Като ти вземат всичко, ти ще бъдеш вече сиромах в тази държава. Тогава сиромашията ще бъде благо за тебе, защото си се отървал от крътците. Ако живееш дълго време между тях, ще си кажеш, че не струва човек да бъде богат. Но като влезеш в друг свят, дето няма безправие, тогава ще имаш желание да бъдеш богат. В тази държава сиромашията се счита за леност. Така че в едно отношение сиромашията е благо, а в друго не е. Искам да внеса една нова мисъл, която и за природата е нова. Вие четете какво е казал Христос преди 2000 години. Много неща е казал Христос. По някой път, вие се интересувате какво е казал Господ за бъдещето. И това е хубаво. Но има нещо, което Господ сега казва. Кое е важно за вас в дадения случай? Това, което Бог е говорил в миналото, това, което говори сега или това, което ще говори в бъдеще? Това, което Господ говори сега, то е най-важното. От сегашното говорене ще се образува миналото и бъдещето. Миналото и бъдещето са относителни неща. Миналото за едно го е бъдеще за други го. Това, което за нас е настояще, за други го е минал. Стария човек, който е преминал 10 годишната си възраст, за него детинството е отдавно отминал. Но детето, което е на 10 години, то живее с тези въжделения, които стария някога е имал. Сега той казва, това са детински работи. Защо той мисли така? Защото не е разбрал в детинството това, което е трябвало да разбере. И сега казва, да умра, да се освободя най-после. Той и старостта не е разбрал. Често той казва, като отида на онзи свят. Добре, като отидеш на онзи свят и разбереш нещата, тогава... Онзи свят ще бъде благословение за тебе. Но ако отидеш в другия свят и там не разбереш това, което търсиш, тогава ще се намериш противоречие. Много примери са привеждали за противоречията, но те могат да ви излъжат. Примерът е като бомбончик. Ти го близваш си гис -тогис, но с сладки работи и живота не се поддържа. Сладките думи са необходими, но освен тях, за човека е нужна храна. Ако ви зададат въпроса, какво нещо е топлината? Какво ще отговорите? За топлината имаме друго понятие, за което едва сега учените хора ще трябва да мислят. Топлината е един процес в природата, който ни освобождава от нескодите. При разлагането на твърдите тела се образува топлина, а на някои и светлина. При разлагането си те се освобождават от твърдото си състояние. Следователно топлината и светлината освобождават. Обаче не всякога е така. Има топлина и светлина, които и освобождават, но има светлина и топлина, които заробват. Възможно ли едни и същи сили да произвеждат два различни резултата? И Никодим, един от учените хора на своето време, адепт, запита Христа. Може ли човек наново да влезе в отробата на майка си? Христос му отговори: Ти си учител Израилев. Как да не знаеш това? Роденото от дух е дух. Роденото от плът е плът. Ако вие питате как може втори път човек да влезе в отробата на майка си, ще ви кажа: Как е възможно да не знаете това? Като вляза в клас, ще ви запитам, какво представляват числата 1, 2, 3, 4, 5 и т.н. нататък. Ще кажете, че не знаете. Как да не знаете толкова прости неща? Тези числа могат да бъдат ябълки. Както числата не съдържат еднакво число единици, така и ябълките не са еднакви по форма и големина. И орехите не са еднакви по форма и големина. Всяко нещо в природата има точно определена форма и големина. Всяко число може да се увеличи с цифрите 1, 2, 3, но може и да се намалява с отнемане на същите числа. Например, като поставим тройката при двойката, получаваме числото 23. Какво печелите, ако числата се увеличават? Казвате, имам да давам 50 000 лева, а да вземам 150 000 лева. Или имам да давам 24 000, а да вземам 5 5000 лева. Това са механични процеси. Друг е въпросът ако кажете, че 60 000 души са против вас, а 5000 с вас. Това са положителни и отрицателни числа. Когато имаш да вземаш, числата са положителни, а когато имаш да даваш, те са отрицателни. Когато хората са с вас, числата са положителни. Когато са против вас, числата са отрицателни. Какво ще кажете ако стомахът и друговете ви са с вас, а главата ви против вас? Или ако стомахът и главата ви с вас, а дробовете против вас. Значи имате здрава мисъл и чиста храна, а въздух нямате. И тъй. Който не е навикнал да мисли по новия начин, ще каже като турчина. Седем ката нагоре, седем ката надолу. Това значи... Защо ще си блъскам главата с тези въпроси? Всичко е седемката нагоре и седемката надолу. Няма защо да мисля. Казвам. Когато животните престанаха да мислят, израснаха им рога, козина, копита. Ако и ти престанеш да мислиш, ще ти израснат рога, копита и козина. Какво ще спечелиш от това? Козината рогата и копитата трябва да изчезнат. Те са ограничителни условия. Искаш да станеш силен. Ако успееш това, какво благо си придобил? Конят, вола, слонът са по-силни от човека, но въпреки това, те му работят. Човек не е много силен, но е успял да впрегне и най-силните животни в негова услуга. Казвате, синове Божи сме. Бог живее в нас. Синове Божи сте, но боледувате. Синове Божи сте, но не можете да се справите с условията. Синове Божи сте, Божи сте но се гневите, сърдите се. Синове Божи сте, но не можете да вземете правилно един тон. Не разбирате смисъла на числата. Казвате, че във вас тече царска кръв. Под кръв разбираме живота. И Моисей казва, няма да пиете кръвта на животните. Животът носи интелигентността. И тъй. Ако не се е събудил великият живот и не мислиш, това показва... Че в тебе не тече царска кръв. Как ще се справите с мъчнотиите в света? До сега сте се справили с мъчнотиите от паразитите по механичен начин. Паразитите заставиха човека да създаде гребен. Ако нямаше паразити, гребен не щеше да има. Значи, паразитите са образували гребена. Но те могат да се заставят да излязат от главата и безгревен. Под паразити аз разбирам нишите неразбрани мисли. Много пъти в тебе се явява известна мисъл. Искаш да станеш богат, когато предназначението ти в живота е да станеш добър. Но и това не е смисъл на живота. За предпочитане при всичките блага, които имаш на земята, да ти бъде като цел в живота да станеш добър. Това е един резултат, число, което трябва да се разложи, за да намериш вътрешния смисъл. Доброто се отличава по своите качества. Казват за някого, той е добър човек. Но той е добър спрямо едноко, не е такъв спрямо другите. Аз разглеждам природато от това становище. Вземете някой от свирепите животни лавица или тигрица. Мислите ли, че тя е лишена от любов? Тя не проявява любов по отношение на човека. Може да го разкъса, но като отиде при малките си, тя проявява голяма нежност. Как ги ближе, как ги глади. Донесе им едно апне и ги кани да си хапнат. Тигърът има такава любов, както в човешкото сърце. Как ще обясните това противоречие? Спрямо едно го проявявате любов, а спрямо други го не. Някого обичате повече, някого по-малко. Това различие съществува. Всяко чувство си има обект. Не може да проявиш чувството си, ако нямаш обект. И мисълта има външна форма. Чистата мисъл сама по себе си в нашия живот е непонятна. Тя всякога е свързана с известен материален предмет. Да дойдем до разумната страна на въпроса. Вашия живот е брънка от противоречия. Противоречията са повече, отколкото хармонията в живота. Връщаш се от университета или от гимназията и мислиш, че работите са уредени. Казваш, моите работи не са уредени. Какво ще стане с мене като устарея? Всички се мъчите със същия въпрос. Какво ще стане с вас? Генерал си, учител си, ученик си, питаш, какво ще стане с мене? Казваш, аз познавам Бога, Христос е казал, това е живот вечен, да познаем Тебе единного и истинного Бога и Христа, когато си е изпратил. Ти познаваш Бога, но това познание няма резултат. Подпознаване аз разбирам да имаш. Интимно, вътрешно общение с Бога. Да гледаш само ореха, това е външно познание. Христос казва, ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. Под кръв той разбира вътрешния живот. Ако Христовия живот не влезе в вас и не стане едно с вас, не можете да имате живот в себе си. Тази е вътрешната страна на идеята. Ще кажете, че това е отвлечена идея, която не отдалечава от истината. Дали е отвлечена идеята, познавате по това, придобивате ли нещо от нея или не това е все едно да си интересуваш какво мислят твоите приятели. Ако придобиваш нещо от това, интересът ти е на място, но ако нищо не придобиваш, желанието ти е отвлечено. Искате да знаете дали учителят ви обича. Ако мислите, че не ви обича, считате, че сте открили някаква велика тайна. Нищо не сте открили. Кажете ли, че ви обича, пак нищо не сте открили. Да откриеш една тайна, значи да придобиеш нещо. Всяко нещо трябва да бъде на своето място и време. Ще ме подражаваш, ще мислиш като мен, ще правиш сравненията като моите, но всичко това не е на място. Един ученик отишъл в топлите страни. Учителят му се обличал с бели тънки дрехи. Като се върнал в родното си село, той решил да подрежава на учителя си да се облича с бели дрехи. Но там било студено. Ако учителят му посети студените страни, няма да се облича както в топлите страни, а с дебели топли дрехи. Невъзможно е зимно време да носиш летни дрехи. И знанието е процес за постигане на истината. Важно е дали знанието води към истината, дали освобождава човешката душа. Всяко знание, което не води към истината и към свободата, няма голяма цена. От всички се иска права мисъл. Това е новата свободна мисъл. Например, вие сте ученици, имате мнение за себе си, и мислите, че всичко знаете. Обаче, като излезете пред дъската, пропадате на изпита. Учителят ви поставя слабо оценка. Отивате си на мястото унисен, обиден. Казвате, как така да ми пише учителят слабо бележка? Започвате да протестирате против системата на преподаване и изпитване, на възпитание и самовъзпитание. Намирате, че системата е механична. Ако аз бях учител, на способния ученик щях да пиша двойка, а на неспособния – шестовка. На способния нищо нямаше да дам, а на неспособния щях да дам златен кръст. На болния ще ях да дам по един самон хляб, а на здравия ще кажа: Ти сам ще си изработиш с хляба. За предпочитане е по-малко да ми дадат, но да съм здрав, отколкото да съм болен и да ми донасят по един самон хляб. Мнозина се възхищават от своя живот. Прави се, но за себе си. Според мен е целия свят е една голяма болница, в която повечето хора са болни. Една малка част от хората са здрави, но и те са заети с гледане на болни. Болният казва, това ме боли, онова ме боли, това искам, онова искам и здравият е принуден да задоволява желанията. М. Що му здраве е болният, напуща болницата и излиза навън. Веднага му дават мутика и лопата или друг някакъв инструмент да работи. Той седи, гледа инструмента и си казва. Чуден свят. Има нещо опако в него. Колко внимателни и добри бяха онези сестри в болницата, колко грижливо се отнасяха с мене, а тези тука. Вие си представите небето като болница, където само ще ядете и лежите? Не. Влезете ли в другия свят, веднага ще ви дадат работа. И в раята сте, и там има работа. Казваш, да отида на ония свят, да си почина малко. Прав си. ония свят е място за почивка, но почивка от греха. Най-голямото мъчение на земята е грехът. Докато е на земята, Човек работи труди се събира богатство. Като замине за другия свят, оберат го и го връщат обратно с празни ръце. И там той събира богатства, но духовни. Щом забогатее, пан го връщат на земята. На земята човек се движи между доброто и злото. Спрямо себе си той може да е ангел, а към другите дяво. Или към себе си дявол, към другите ангел. Възможно ли е това? Възможно е. Какво ще кажете за онзи човек, който се самоубива? Не върши ли престъпление към себе си? Да се самоубиеш това значи неразбиране на живота. Красив е животът. Но трябва да се разбира. И най-хубавото ядене, като стои няколко дни на топло, непременно ще се развали. И най-хубавия плод, недобре запазен, лесно се развали. Следователно, ако не пазиш благото, което Бог ти е дал, ще се превърне на зло. Сега, като ви говоря така, не искам да остане във вас смисълта, че сте грешници. Греховността се дължи на отклонението ви от правя път. Бог ви е дал всички блага и добри условия да се изправяте. Като живеете разумно, ще изправите живота си и ще се ползвате от благата. Му. Новата мисъл, която трябва да приемете в себе си е, че имате дарби и способности, които трябва да се развиват. Всеки човек е надарен с различни дарби и от резултатите на неговата работа съдим за това, как е обработвал този материал. Кажеш ли, че нямаше резултат от своята работа? Това показва, че си вървял по крива линия, направил си голямо отклонение. Религиозните хора говорят за спасение и се питат, дали ще дойде спасението за всички. Кога и да е? Всички хора ще се спасят. Ако продължават да грешат, животът ще се обесмисли. Всички трябва да знаят, че светът е създаден, за да се прояви Божията сила и Божията благост. Като живеят разумно, хората ще разберат величието на Бог. Те постепенно ще се усъвършенстват, ще станат подобни на Бога, но не и да управляват света като Него. Бог управлява и ще управлява света. На човека е дадено да разбере Бога като великото голямо, но не и като великото малко. То ще остане една от великите тайни на битието. Всички хора се стремят към великото голям. Всички искат да станат големи, никой не иска да бъде малък. Христос казва: Ако не станете като малките деца, значи малкото освобождава, а голямото зароб. Ако носиш на гърба си чувал с злато и потънеш във водата, ти си и загубен. Ако си беден и нищо не носиш на гърба си и да паднеш във водата с си, лесно ще плуваш. Ето защо казвам. Не се товари чрезмерно, но си толкова колкото сам можеш да носиш. Като ученици вие трябва да изучавате окултните науки, за да познавате първо себе си. Ще отвориш ръката си и ще я изучаваш. Аз изучавам ръката по нов начин. Първо огледам кои пръсти на ръката са положителни, кои отрицателни. Това значи какви сили текат през тях. После спирам вниманието си върху палеца. Това е най-големият пръст. През него тече божествената енергия. Искаш пари на заем от него. Достатъчно е да погледнеш палеца му, за да знаеш ще даде ли пари или не. Като изучавате този пръст, трябва да го измервате, да видите колко дълги са трите фаланги на пръст. Горната фаланга на пръста има отношение към Божествения свят, средната към умствения свята, долната най-широката към материалния свят. По големината на пръстите и на техните фаланги, прижодата определя характера и проявите на човек. За да изучите хиромантията, нужни ви са 10-20 години. Някога и най-добрите хиромантици се объркват в тази наука. В общи черти казвам, ако палецът е по-дълъг, отколкото е нормата, човек е Юпитеров тип. Ако средният пръс е по-дълъг, то е Сатурнов тип. Ако безименният пръс е по-дълъг, преобладаващ по влияние има Слънцето. И най-после, ако малкият пръс е доста дълъг, човек е Меркурианец. Когато Юпитер взема участие в човешкия характер, пръв стомахът го поздравява, дава му различни подаръци. Затова пръстите в основата си надебеляват. След стомаха идат гърдите. И те носят подаръци на Юпитер, а той му определя средно място в пръстите, средната фаланга. Най-после иде главата. Тя посреща Юпитер с подаръци, а той я поставя в горната фаланга на пръстите. Правилно е показали т.е. Юпитеровия пръст, да има конична форма. Тези типове са пълни по тяло и лице, имат добро разположение на духа. Слабите и сухи гора са нервни сприхади. Те приличат на конници или акробати, които ходят по въже с върлина в ръка. За да запазят равновесието си, те са строги, сериозни. Пълните хора пък имат добро разположение. Казват, извърлина и без може. Нека се посмеем. Който цени Божиите блага и ги използва разумно, прилича на човек с добро разположение и уравновесен. Който не ги цени и не ги разбира, прилича на акробат, който ходи по въже. Той трябва да бъде съсредоточен, да не губи равновесие. Не се върви лесно по въже. Като вървиш по земята, всякога ще ползваш Божиите блага. Човек трябва да оповава на благата, които е придобил от Бога, а не на човешките блага. И тъй. Като оповава на благата, придобити от самия него, човек прилича на идолопоклонник, който всеки ден вика «О, Вале!» Свършва университет и казва О, Вале! Не постави силата си на човешкото знание. Ти не си завършил развитието, ще... развитието си. Още знания трябва да придобиваш. Не си достатъчно умен и силен. Утре ще дойде някой по учен и по-силен от тебе и ще се чудиш къде остават знанието и силата ти. Още много знания трябва да придобиваш. Многото и малкото знание могат да те спънат. Не се радвай, че си свършил училище. Още много има да учиш. Не казвай, че нищо не знаеш. Радвай се и на най-малката способност, че знаеш да пееш, да пишеш, да четеш. Утиваш в едно село и кучетата започват да те лаят. Как ще ги накараш да младнат? Започни да пееш. Ако кучетата престанат да лаят, това показва, че си постигнал някакъв резултат. Добре си пял. Искаш да знаеш дали говориш добре. Влез в едно общество и започни да говориш. Ако хората те случат внимание, добре говориш. Дали си силен, това е важно за мен? Опитай се да вдигнеш някого във въздуха. Пръв той ще признае твоята сила обаче ще се намери друг, който ще вдигне тебе във въздуха тогава. Така нищо не се постига. Силата, с която разполагаш, не може да те спаси. До кога ще не убират хората? Докато си слаб. Слаб е който не разбира Божиите закони и Божиите блага. Любовта е Божие благо. Знанието е Божие благо, силата е Божие благо. Щом разбереш Божиите блага и ги използваш разумно, ти се освобождаваш от всички мъчноти и ограничения. Сега аз се радвам, че направих нещо. Посях семето и, го, и то изниква, цъфва, вързва плод. С мляк плода и го умесих. Оставам кляба да постои малко, след което ще го опека. Веднага няма да го ядете. Ще го оставим да изстине, след това ще се съберем всички на общ обяд. Какво ще кажете за числото 35656? Тройката представлява Божествения свят. Сегашните хора не разбират този свят. Те се отнасят към него отрицателно, поради което и отношенията им към природата не са правилни. Искат да заставят природата да постъпва като тях или както те желаят. Който мисли право, той е готов да плаща дълговете си. Който не мисли право, не плаща нищо, поради което дълговете му се увеличават. Казваш... Толкова време съм учил, нищо ли не научих? Какво си научил? Нека дойде един учен да ми каже какво е научил. Той ще каже, че е свършил гимназия и университет. Какво е същественото, което дават гимназията и университета? Аз съм християнин. Кое е същественото в християнството? Аз съм за същественото. Затова, като срещна учен човек, радвам се, че мога да науча нещо от него. Като срещна невежа, пак се радвам, че мога да му помогна. Срещам богат, радвам се, че мога да получа нещо от него. Срещам беден, пак се радвам, мога да му дам нещо. Богатството е благо от Бога. Следователно, като съзнава това, богатия доброволно дава от себе си. На бедния път аз давам доброволно. И тъй едновременно ще даваш и ще ти дават. Ще обичаш и ще те обичат. Законе. Като даваш, ще ти дават. Като се изпразниш, отново ще се напълниш. Бог дава на онези, които дават, но не и на онези, които не дават. Казваш за някого, че е богат. Не се заблуждавай. Той е натоварен човек, не е богат. Да си натоварен с богатство и да ядеш сладко на трапезата, това са две различни състояния. Богатия и не може да яде натоварене. Брениятелек, без товар, той сяда пред трапезата и сладко яде. Сега вие трябва да се спрете върху същественото. Да го намерите в своя вътрешен живот. Без същественото всичко ще се обесмисли за вас. Казвате, устаряхме. Добре, старите са устарели, но какво казват младите? Те казват, че живота няма смисъл. Колкото са прави старите, толкова и младите. Ако си учител, какво трябва да кажеш на хората? Ще отвориш вратата и ще им кажеш – по този път ще вървите. Защо? За да влезете в новия живот. Божиите блага са в новия живот. Когато овчарят изкара овцете на нова паша, казва ли им какво да правят? Щом видят прясната зелена трева, те сами знаят какво да правят. Пъсът. Днес и аз отварям вратата на болницата и казвам. Тръгнете по този път. Хвърлете болничните дрехи и се облечете с дрехите на здрави хора. Ще имаме ли удобства, каквито в болницата? Излезте от болницата и вървете по този път. Питаме. В болницата ли сте още или извън нея? Болни ли сте или служите в болницата? Ако служите в болницата, ви. Ако сте болни, пак ще ви похваля. На мене ми е приятно да видя как и като болни и като слуги в болницата вие се подвизавате. Болният е ме кротът. Служителят в болницата прилага милосърдието. И двамата придобиват нещо. Виждали ли сте разочарова на мума или разочарован момък? Мумата казва не съм красива, не съм учена, не съм богата, затова Той не ме обича. Мамакът казва, не съм силен, не съм здрав, не съм богат, затова Тя не ме обича. Аз гледам на живота като красивата мума, която не те обича. Какво ще правиш? Ти седиш, очакваш благоволението на живота, т.е. на красивата мума. Значи, в широк смисъл, животът е красивата му ма. Тя заповядва и на царе, и на владици, и на патриарси. Каквото каже тя, всичко се изпълнява. Казвам, същественото за човека е живота. Вижте какво крие той в себе си и го използвайте. Животът е разумен резултат. Приближавайте се постепенно към този резултат, за да се домогнете до великата истина, скрита за живота. Христос казва, това е живот вечен, да познаем Тебе един на го истин на го Бога и Христа, когото си изправил. Каквото и да правите. Не можете да се откажете от живота. Ние сме за любовта, за знанието, за свободата. Ние сме за живота, за силата и мекотата. Ние сме за правдата, за истината, за мъдростта. Ние сме за доброто, за красивото, за великото в света. И вие трябва да вървите по този път. Това да бъде вашият идеал. Като придобиете тези блага, принесете ги на божествения ултар. Всичко да бъде за слава Божия. По този път вървете. Той е пътят на новото съзнание, на новата мисъл. Само вечният път на светлината води към истината. Беседа от учителя държана на 5 октомври 1932 г. в София.